edhe pse ju është ndaluar të kurdisin fshehtësisht, kthehen të ka jo që ju është ndaluar dhe kurdisin për gjunahe, armiqësi dhe mos bindje ndaj të dërguarit. Kur vinte ti, ata të përshëndesin me fjalë me të cilat Allahu nuk të përshëndet kur dhe thonë me vete, kse nuk nga dënon Allahu për këte që pëflasim? Gjehenemi është një dënim i mjaftueshëm para ta në flakët e tij do të digjen e sa vendbanimi i tmerrshëm që është ai O besimtar kur të bisedoni fshehtas me fëmijë mos flisni për gjunahe armiqësi dhe mos bindje ndaj të dërguarit por bisedoni për mirësi dhe drejtësi kiejeni frik Allahun para të cilit do të duboheni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 se Allahu do t'ju bëj vend në xhenet. E kur ju thuhet të ngriheni, atëherë bëni kështu, se Allahu do t'i ngrejë në shkallë të lartë ata midis jush që besojnë dhe që u është dhënë dia. Allahu di çdo gjë që punoni. O besimtar, kur doni të këshilloheni me të dërguarin para këshillimit, i jepni lëmosh.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 por edata do të jentë kënaqur me të ata janë pala e Allahut dhe vërtet që pala e Allahut do të jetë fituese